Kaixo, Xabiera, arratzalde Kaixo, arratzalde hon. Baito bar, Ongi, beraz, e, aipatzen e, genuen, bueno, ja zuek e, udako, herrietako beste e, karietara antolatzen dituzuten, ekimen eta mobilizazio esperniekin e, abiatu zaretela, gohoratuko dugu baita ere, aurretik, e, saiatzen zaretela baita ere, beste komiteekin hitz egiten. E, mm -hmm. e, bueno, aldi guzu, pixko baten labor bildu, zer da gertatu dena ba, altzako bueno, bestetan? Haltzeko festetan gertatu izan da. lehenik eta behin jaibatzorra gertatua gurekin bildut nahi izan, guk heleno esan desu bezala, jai ekin bildut nahi izaten dugu lan pedagogiko bat eramateko, hau da, behi gogoeta bat inarazteko animalien erabiltzean inguruan, zehazki festetan, ez? Animaliak erabiltzea ondo pasatzeko. Etuten dut den izan, eta nola ididema antolatzen dan, urtero-urtero samartxeletan, urtero, ba erabaki genuen bat, protestaitia beste herri eta beste hausotan indegun bezala zen. <hum> eta, bueno, protestagin elkarreta eta, bueno, hor bizilagun batzuen erreakzioa, bueno, oso kezkagarri izan zen, ezta? Bai, bai, bai, bai. Jendia, bizilagunak eta idien maz bizidianak, e, detontxibara jarri zian alde batetik, ba, hameatxuka ba, eta guri provokatzen, baina tira, zerbait arruntala ez? Ze bai darrunta da eta oituta gaude, ze iride kasuan da a negozioa bat, doitura bat, dezakertan da edana, eta be aien iride baren badezleak ba, ba, kontziente dia eta osasarra daude egoerak egin eta gu gugut dengania manifestaztea, esatea, iride mani da dela, ni maia nienabiliara suposatzen dula, eta hori bide gabe dela, ba, gurekin ordaintzen dute duten frustrazio hori, ez? Baina, bueno, protesta ondo guntzan, eh, protesta guk isila itendeu, Elburua da, salatzea ekintza hori eta gero, baita ere, jendartea informatzea, ba, animalean erabiliaren inguruan, eta, eta espezismoan inguruan, ez? Eh? Arazo izan zen gero, portezan hostian, ba, ididemako antoletzaetako batzuk, eta hor daz bizitian batzuk, ba, mehazten du geintuztela, eta larri batian, baina tira, hori, zoetan arrunta da. Uh -huh. Bueno, eh, arrunta bainan, harkitago, keskagarria keska dela, eh, izan ere, suen e, mobilizazioak beti, bueno, errespeto guztiarekin, eh, ekiten e, eh dituzue elkarrizketaren e, askeran aipatzen genuen, beste komitekin, e, bueno, aurretik hitz egiteko eh egiten du zutela gogorratoko dugu, ba errenderia oreretako e, besta komitearekin bere garaian baitare hitzein zen utela eta ondoren, bueno, horrek ondorio batzuk izan zituen, ezta? Bai, ondorio oso positibo batzuk, eh herrimailean gogoita bat emantzan eta bertan, ba, altan haspatudan bestelako gitidema ospatzia hiutzi, eta gizonta emakume probako betxi ziala, ez? Eta, kirol bat betxi zen, espratazio bat nahurrian. Eta guk esperientzi hortetik ikasita nahi izan deu e, aplikatu metodori beste herrita beste hau sortan. Eta tira, esperientzi positiu baizetan nahi da, ba, jaibatzorde batzukureki bildu da izan dute, ba, adibidez, batut ba, benen, batzaito handi banen, e, zarautzen, ireldon, eta bar, ez? Baina beste batzuk, ba, ez dute bildu nahi izan, ba, dibide, ba, larratxoko jai batzordeak, lehenik eta bain bertan antolatu deno portezta bat, gero altzakoak ere ez dute bildu nahi izan, eta tira, gu gulertzen deu, behaien eseskoa biltera, ze agian ikusten dute, gu behelana kritikatzera guazela, edo oitura kaldatzea gozela eta bai guazela oitura kaldatzea noski, animaleen alde, badalako garaia, baina Uzde, uniongo momentuan, beste lana kritikatzen. Gogoaz, gogoetagal bultzatzera, eta festak borumat deonez, eta musuturra antoratza hitu jai jaibatzorri dira, ba, iniongo momentuan, ba, ez kritika publiko negatiborik, negatiborik e, inda izan gabe. Aipatu, zute maiteare, bueno, e, pasai antzoko besta komitearekin harrematen jartzeko, alegina egin duzutela, horretoko dugu, no, San Fermin bestak gainean e, baditugula, eta zergertatu da, kaso horretan. Ba, iaz, protestain gaino nirean, bai esan zigutela bueno, e, egokia ikusten gu protestaita baiekin bildu gabe eta bar, eta urren gortako mezfetez ba, kontatzeko, bai itzengo genu lalkarrekin eta bar. Hori alde batetik, bestaldetik, bertako gaztea zan badako kidea gerturatu zizia xigun esanez, bai ekin guztiz kontra zaudela ba, bestiar beste ba, gelepe, gara eperra hitirua, soka muturra arrantzitzen preketa eta barantzola auziona, eta bueno, ba, gure laguntza behin laguntazkin ezikuten. Eta aurten bildunda izan dugu jai jaibatzorriakin, eta behin da berriz deitu arren, ba, ez dute bildunda izan. Berriz, ba, oiturak mantentzearren, eta animaliekiko dituzten, no, izakigustio ditugun privilegio hiei, huko ba, egin e, nahi gabe, ez? Mhm. Uh -huh. Eee, bueno, aldi gozo pixka bate azaldu, ja, e, bueno, emendik aurrera, Herriko bestenkarietana pizkaute zein den aurreikusten duzuten, bueno, zein den egiten zuten planteamendua, e, alegia herri esberdietan ba, zabaltzeko. Bai. Printzipio oso bainegutegi bat daka markatuta izango dala pasaiaantxon protesta banatuko deu. Gero ziurrenik Donostiako azken nagusiean izango du baita protesta bat eta idealdean zehar baitaren ziurrenik ba martuten deneko jaibatzordeakin bildu ondoren abisatu genien portestan gogen nula zehurren ikan izango geha, eta jarraituko deu urren gurtiai jai ba, jaibatzordeakin biltzen, gogoita hori bultzatzen, eta beti ere, maidanian jartzen espezismoaren arazoa, ez, kureuz ez hori dala beti arazoan aguzia, ja, espezismoa da diskriminazioa ditu den deuna, e, gizakilok, besta animalian aurka, arazoi bakarra egonik, espezia, baina, gara, interes berna ditugu, bizitaz orzatzeko, eta Ez zupritzeko, ez, arron diskriminazio hori bidegabe gabe da. Ta hori da gure ustez, danan jatorria, jatorrila. Bai animaleak erabiltzia festetan, bai animaleak jatia, bai animaleak janskia, bai animaleekin esperimentazia. Ta hori da maigaina jarraina edo problematika. Hhh. Eh, beste gai bat eta gainera, bueno, kasu batean bai animaliak erabiltzen direnean, bueno, eh bestetarako, baina kasu honetan baitare, ere aurrak tartean daudenean gorritiren kasuaren inguran ari naizue baita bueno, horren aurren baitare, ere bueno, salaketa egin zenuten, ez? E, egora horren aurrean. Baiz, salaketa egin genun, udiozun bezala alde batetik Animaliek supurtzen duten eh erabilera bidegabean aldetik, baina baita ere, bertetarako, bertalarak hartu lotzen dialako, ba, adin oso txikiko e, gazteak, kasteak, ba, eh ze balorea iragartzen gaste hoiei, eturkizunak eturkizunean, creo hortan es un negocio ze balorea jartzen ez, e, animaliek erestotatu berri dugula edo animaliak diela gure naieran erabiltzeko ba baliabide batzuk, berrekurtzo batzuk edo, ez? Eta orion oso kezkagarria kaskar, diritzugu hori, ez bakarrik animainak eralitza baita ere, umen aurrean, mm, zemez zure matenarean. Mhm. Uh -huh. Zet horretan bono eh bukatzeko, saber ezakite deialdi beresin bat egin nahi duzun, eh bueno, ja Mira, ez bai. daiko nuke, bai, bai, eh eskerten ditut, eskaera, eh konbirapena, ez daiko nuke baita. Bueno, animatu jende guztiak gure protestetan partertera eta gu jarraitzera ditu, iten ditugun ekin za guztitan. Baina ez bakarrik hori, baitare animatu nahiko nuke jendia, ba entzule guztiak animatu nahiko dituzke behien herri jan, izan ipar alde, izan irunen, izan ondarrebin. Zara herri guzti guzti guztitan antolatzen diala animalia don festak. Eta herri guzti guztitan daula lan bat iteko, eta norbanako, edo zen norbanako, gogoa den badu, alatu dezakela egoera hau mezela, ezin eh? jarra zo gutxikin, eh, balia bide oso gutxikin eta aldaketak egitotzen dira baina borrokatuz, jodizio ba, kontu dalako. <hazurra> <hazurra> <hazurra> Baitzo hoiekin eh, gelditzen gara, Xabier, esker mila, eh, benetan gurean izategatik. Eta, laiz arte? Ata no. no, eskerrik ezker.